І це бай буквально, бо пістолет Жеромського, який він носив під цивільним піджаком, моляв мені лівий бік. «Хто розмалював ваша ней?» – вельми дотепно порушив мовчанку Жеромський. «Він так само мій, як і ваш», – буркнув я непривітно. Микола Данилович окопався в кончі. Його в Київ на Аркані не витягнеш. І з більшим усміхом імітував невимушену розмову Іван Котовенко. Мені не хотілося підтримувати штучні, нещирі баляндраси. Я подумки прощався з Києвом. Гену скверику сиділа мати, така молода, що її можна прийняти за школярку. Дитина лежала в колясці, ніжна матуця схилялася до неї, губи її ворушилися, щось вона нашіптувала або наспіувала не немовляті. Сонце летючим променем перетнуло невеликий водограй і над материнською голівкою замаюріла райдуга. Чомусь пригадалася розмова з сином Олегом про Раїсу. Він кинув мені несподіваний докір. Тату, Раїсі потрібна дитина. Я з подивом глянув на нього з подивом і подякою. Це було визнання, що в раїсі я мав справжнього друга. В Олега на той час уже була дитина, гарненька дівчинка Ліза. Не так життя складається, сину, і мені в Раїсі незабаром доведеться походити, бо соніш по терновищі. Що ти маєш на увазі? «На той час я вже сторожував на атомному могильнику, отож звернув його увагу саме на це». «Не бідкайся, минеться», – намагався заспокоїти мене син. «Хіба з іншими письменниками такого не траплялося?» «Трохи поманіжить, та й змилуються». «Інші каялися, а я каятися, не збираюся, не їждуться». Коли переступили поріг прокуратури, Лотюк зустрів нас напівжартома. «Тут деякі родичі вирішили в цю тюрму нагодувати». «Чиї родичі?» – перепитав Котовенко. «Дружина Миколи Даниловича. Я вчора їй подзвонив, що чоловіка затримано, а сьогодні не встиг приїхати на службу, як вони вже тут, удвох із братом, і повний мішок провіанту. Сама вона його із місця не зручила. Ковбаси, консерви, сир. Як видно, сім'я ваша не голодує Миколу Даниловичу». «Де вони?» – похопився я. «Ви дозволите нам побачитись?» «Ні». Нахмурився Лутюк. Під час слідства побачення неприпустимі. Ми ось тут дещо відібрали для вас із мішка. Він показав на рюкзак, що лежав під вікном. Для мене вже не мало особливого значення, як тривало слідство. Я був переповнений почуттями, в яких вирували ніжність, тривога, біль. Немовби то були болісні пологи. Вільний світ народжував мене для тюремного мороку, і мені самому належало перегризти поповину. Увечері до нас у камеру штовхнули високого, білобрового юнака в спортивному костюмі. Він, зупинившись біля дверей, довго озирався, мовби зважував, чи можна звідси якось видертися на волю. Стеля була високо, мабуть удвоє вище, ніж у звичайній квартирі. Під стелею невелике загратоване віконце. Це був глибокий підвал під обласним управлінням міліції. Звідси не течеш. Пересвідчившись у цьому, юнак знічено сів на нарві, і обернувся до нас. У його непорушних очах застиг переляк, крізь який ледь помітно пульсувало запитання «Куди я потрапив? І хто ці люди?» «Ми саме вечеряли, їли консерву й ковбасу, принесені Раїсою». Марченко покликав новенького «Сідай ближче, перекусимо». «Не хочу їсти», не вельми привітно відповів юнак. «Ну, тоді розповідай, що тебе сюди привело, і не крийся». Я всі закони знаю на пам'ять, міг випрацювати в юридичній консультації. Тобі, адвокат, потрібен негайно, бо зернутися не встигнеш, як потрапиш у пастку. Отож, розповідай свою новелу, я тобі підкажу, як належить триматися. Трохи повагавшись, молодик почав розповідати, як восьмеро його горільчаних братчиків по черзі гвалтували дівчину, що разом з ними опинилася в Святошинському лісі. Він був дев'ятий. Дівчина вже не ворушилася, коли надійшла його черга. Пробував устромити ворот, але зуби в неї були заціплені. Гвалтівники перелякались і розбіглися, хто куди. А Юрко, так звали юнака, залишився біля непритомної дівчини. Виніс її на шосе, зупинив машину і повіз у місто. По дорозі вона прийшла до тями і назвала адресу. Він відвіз її додому і здав матері. «Оце і все», – закінчив Юрко. «Як усе?» – саркастично посміхнувся Марченко. «Мабуть, не все, якщо ти власною персоною тут опинився». Мати по півлітруху побігла, віддячити хотіла за порятунок, а насправді міліціонера привела.